37. Вокер дійшов до повороту і зрозумів, що от-от залишить позаду звичний вузький коридор і опиниться в більш просторому фає машинного. Він помітив, що у приміщенні багато молодих тіней. Вони стояли грубками і перешиптувались. Троє хлопців сиділи навпочепки біля стіни та грали в кості начити. Різноголосий гаймер долинав з'їдальні навпроти. Майстри відсилали молодь, щоб обговорити дорослі справи. Вокер глибоко вдихнув і попрямував тим бісовим відкритим простором, зосереджуючись на кожному русі, карбуючи кроки, ніби завойовував кожну кахлю на підлозі. Час, за який він нарешті увіткнувся в стіну, щоб з полегшенням прихилитися до столевої панелі, здався старому цілим життям. За спиною почувся сміх тіний, але Вокер був надто стривожений, щоб цим перейматися. Ковзаючи вздовж сталевої обшивки, він схопився за у дві руки дальні, затягнув себе всередину і відчув величезну полегкість. Ідальня виявлялася в кілька разів більшою за майстерню, але її загромаджували меблі, що трохи заспокоювало старого, і там були знайомі обличчя. Спираючись спиною на стіну і в змозі відірватися від прочинених дверей, Вокер змусив себе прийняти простір цієї кімнати. Він знесилено опустився на підлогу і завмер, дослухаючись до суперечки чоловіків і жінок з машинного, які збуджено перебували одне одного. «У неї однаково вже закінчилося повітря», – казав Рікс. «Ти не можеш знати, напевно», – відповідала Шерлі. Вона стояла на стільці, щоб бути принаймні не нижчою за інших, і оглядала їдальню. «Ми не знаємо, може їм вдалося досягти певного прогресу? Невідомо, бо нам цього не кажуть. Можливо, ззовні стало краще». Після цієї фрази запала тиша. Певно, всі чекали, що той, хто це промовив, насмілиться заговорити знову і викаже себе. Вокер спостерігав за очима тих, хто сидів обличчям до нього. Вони були розширені від страху і хвилювання. Подвійне очищення усунуло деякі табу. Тіни неї відіслали геть. Дорослі відчули неабияке пожвавлення і свободу висловлювати заборонені думки. «А що як і справді стало краще?» – спитав ще хтось. «За два тижні?» «Кажу вам, народ, тут річ у комбінезонах. Вони вдосконалили комбінезони!» Марк, нафтовик, оглянув присутніх, і очі в нього злісно зблиснули. «Я впевнений, – додав він, – вони вдосконалили комбінезони, і тепер у нас є шанс!» «Шанс на що? – прохрипів Нокс. Сивий голова машинного сидів за столом, поглинаючи свій сніданок. «Шанс вислати більше наших, аби блукали пагорбами, поки їм не забракне повітря!» Він похитав головою і з'їв ще ложку, а далі вказав нею на юрму робітників. «Про що справді потрібно поговорити?» – провадив старий, не перестаючи жувати. «То це про ті облудні вибори, про того смердючого мера і про те, як нас тут тримають у глибокій темряві!» «Вони не вдосконалили комбінезони. Просичав Вокер, який і досі не відновив дихання після важкого випробування. «Саме завдяки нам ця бляшанка досі не розвалилася», – правив своїй Нокс, обтираючи бороду. «А що нам за це? Роздроблені пальці і лайно щорячі замість платні? А тепер, тепер вони приходять і забирають наших людей, щоб вислати їх геть заради зображення, на яке нам взагалі начхати». Він грюкнув по столі могутнім кулаком, а миска підстрибнула. Вокер відкашлявся. Він досі сидів на підлозі, притулившись до стіни. Ніхто не бачив, як він зайшов, і ніхто не чув його першої репліки. Тепер, коли всі в приміщенні вмовкли, налякані вигуком Нокса, старий зробив нову спробу. «Вони не вдосконалили комбінезони!» – повторив він цього разу трохи гучніше. Шерлі помітила його з висоти, розтулила рот у сподиву і вказала на нього пальцем. З десяток голів повернулися до Вокера. Усі витріщалися на нього. Старий досі не міг перевести подих, йому здавалося, що він помирає. Кортні, молода робітниця з сантехнічної служби, яка ніколи не шкодувала для нього ласкавого слова, проминаючи майстерню, встала і поквапилася до старого. Здивовано прошепотіло його ім'я – Допомогла підвестися, запрошуючи підійти до столу і сісти на її стілець. Нокс відсунув від себе миску і ляснув по столі. «Це що таке? Тепер у нас дозволено вештатися де заманеться?» Вокер повільно підняв очі і побачив, що майстер посміхається йому крізь бороду. До старого електрика звернулися ще два десятка пар очей. Він змахнув рукою, але тільки мовчки втупився в стіл перед собою. Раптом відчув, що людей забагато. Увесь цей галас розпалив тебе, старий? Ти теж зібрався за пагорби? Шерлі підскочила на стільці. О, Господи, пробач, я забула принести тобі сніданок. Вона кинулася до кухні по їжу для Окера, хоч він і намагався жестами її зупинити. Старий не хотів їсти. Це не... Його голос зламався. Він спробував знову. Я прийшов тому, що почув новини, прошепотів він. Джулз, з поля зору. Він змахнув рукою, ніби змалював над столом уявний пагорб. «Але в IT нічого не вдосконалювали!» Він глянув у вічі Марку і поплескав себе по грудях. «Це зробив я!» Шепіт в одному з кутків стих. Ніхто не сьорбав ізі склянок, ніхто не ворушився. Всі були приголомшені вже тим, що Вокер вийшов зі своєї майстерні і наважився поринути в такий натовп. Усі були надто молоді, щоб пам'ятати, коли старий востаннє кудись вибирався. Вони знали його як божевільного стерегання електроінженера, який жив у печері та відмовлявся брати тіней. «Що ти таке кажеш?» – перепитав Нокс. Вокер глибоко вдихнув. Він уже збирався заговорити, як надійшла Шерлі, і поставила перед ним миску гарячої вівсянки, такої густої, що ложка в ній стояла сторч. Саме так, як він любив. Вокер стиснув обома руками краї миски, відчуваючи тепло в долонях. Він раптом усвідомив, що дуже втомився від недосипання. «Вок?» – вигукнула Шерлі. «Все гаразд?» Він кивнув і помахав рукою, мовляв усе гаразд», а далі підняв погляд і зустрівся очима з Ноксом. «Днями Джуль заходила до мене!» Вокер опустив голову, збираючи рештки колишньої рішучості. Намагався ігнорувати юрбу, яка витріщалася на нього, але його дратувало блимання ламп під стелею. «У неї була теорія щодо цих комбіназонів зайти. Він перемішав вівсянку однією рукою, набираючись мужності, щоб вимовити немислими. Хоча скільки йому років. Що старому до якихось табу. «Пам'ятаєш той термоскоч?» Він повернувся до Рейчел, яка працювала в першій зміні і добре знала Так Та кивнула. «Джулс виявила, що це була не випадковість. Те, як він розвалився!» Він кивнув на підтвердження своїх слів. «Вона про все здогадалась, отак!» Вокер проковтнув ложку вівсянки. Їсти не хотілося, але гаряча каша приємно опікала язик. Усі навколо замовкли в очікуванні. Чути було тільки приглушений шепіт і стишені вигуки тіна за дверима. «За всі ці роки я зробив чимало послуг відділові постачання», – пояснив він. «Чимало послуг. Тож тепер я пригадав їм усе. Сказав, що так ми будемо квити». Старий оглянув всю цю компанію чоловіків і жінок із машинного. За дверима вже з'юрмалися інші, але вони бачили, що всередині всі завмерли, тож і собі мовчали. «Ми й раніше перехоплювали речі з каналу постачання АйТі. Я сам це робив. Найкраща електроніка і кабелі йдуть до них, на їхні комбінезони. зони Срані вилобки!» – хтось, і чимало людей сердито закивали. «Тож я попросив постачальників повернути нам борг. Щойно я почув, що її забрали. Вокер затнувся і витер очі. «Щойно я почув, то написав їм про це, сказав замінити все, що ті виродки замовили на наші матеріали. Найкраще з найкращих. І хай вони цього разу залишаться ні з чим». «Що ти зробив?» – перепитав Нокс. Вокер кивав знову і знову, відчуваючи, як приємно розповідати правду. «Вони розслабляли комбінезони так, щоб вони розлазилися». Не тому, що там на горі не так уже і погано, не думаю. Просто вони не хочуть, щоб твоє тіло зникло з поля зору, еге ж? він знову помішав вівсянку. Вони хочуть, щоб усі ми лишалися тут під їхнім наглядом. То з нею все гаразд? спитала Шерлі. Вокер спохмурнів і повільно похитав головою. Я ж казав, хлопці, вигукнув хтось. У неї б уже мав закінчитися кисень. Вона однаково помре. Докинув хтось інший, і суперечка відновилась. «Це доводить лише те, що вони гімніки. І з цим вокер не міг не погодитись. «Так, ви всі, не треба заводитись!» – прогорчав Нокс. Проте сам звівся ще дужче. До їдальні натоптувався дедалі більший натовп робітників, адже там точилися незвичайні розмови, і всі зі стурбованими обличчями юрмалися навколо столу. «Ось і все!» Сам собі сказав Вокер, спостерігаючи за колотнечу, яку зчинив, за наростанням гніву своїх друзів і колег, які вигукували запитання в порожнечу, поки в їхніх грудях розгоралася пристрасть. «От і все», – повторив він, відчуваючи, як усе навколо закипає, готове вибухнути. «Ось і все, ось і все». Кортні, яка досі заклопотана над ним, схилялася, ніби над інвалідом, тендітною рукою взяла старого за зап'ястя. Що все? перепитала вона і замахала іншим, щоб не заважали почути слова старого, та ближче нахилилася до вокера. Що ти намагаєшся сказати? Ось так воно і починається, прошепотів він у тиші, що знову запали в їдальні. Старий підняв очі і уважно оглянув обличчя всіх, прочитав на них лють і готовність порушити всі табу. Він зрозумів, що недарма так розхвилювався. Ось так починається повстання.